Aquitaniako Esena Nazionala Kantolatu Pascal Janbertaula zuzendari bilari buruzko zikloaren baitan, maitasunaren itxiera antzerki obra holtzaratuko dute Miren Gaztañaga eta Eneko Sagardoi aktoreek Pascal Janberjek berak zuzendu du hain zuzen lan hau, Maia Muruaga. Ikusile zintudan epesan, amaitu dela, ez duela jarraituko... Estu... Amairu hizkuntzetan holtzaratua izan den obraak Euskarazko bertsio ere badu maitasunaren itxiera. Eta itzekin eraikitako eta itzen botereaz zoartarazten digun obra hontan, Miren Gaztainaga eta eneko sagardoi aktoreak ikusiko ditugu holtzaganean gainean izten den bikote baten azalean. Miren Gaztainaga, aktorearekin mintzatu gar. Azkenen itza egiten du, bueno, harreman baten austura da eta hula gainean ikusten duguna, osea austura berezia, ze bere forma dauka, osa formaletik ere badu asko formatik eta azkenean hortaz itza egiten da asko, nola, bueno, bakote batera ekitzen denean, delikatzen denean, hizkuntza bat, hizkuntza komun bat sortzendea, ta hizkuntza bera dela bikotearen etxea, ez? Eh? Eta bueno, bakoteori apurtzen denean ikustera nola hitzak berak bihurtzen diren e, arma Eta hitzak berak gai direla ikitzeko guztia eta bueno ba, hainbat eragin sortzekoak bigortutzen gan. Pamaitasunaren eh? ja, ba, itxera antzerki obra, Baionako Michel Portal antzokian eskainiko dute gaueko sortzietan eta setasun oro zen nazional.fr egunean aurkituko duzu. Eta bosteeta gogeita bost urte arteko gaztenentza txartzeak hamarre eurotan dira hogoi eurotan alialdiz sararttze orokorra. Mendi guneetan diren herrietan nazaroaren leheneeti goiti autoak neguko kautxu eta zelurretako kate eta edo kautsuuen galttze eta zek ekipaatuak izan beharko dira, Ipar Euskal Herrian haabi herri dira atzo plazaratu zuen prefeturaka giria bideetako segurtasuna arrazoituz udatiar gutxiago aurten larraineko oltzarteko zubia bisitatzeko erran behar daitzineko urtean bi.000 eta hogoian jendeainitz zurrbildu zela aurten hogeita bost mila pertsona izan dira udako sasoinean, autobus nabeta bat ezarri zuten plantan atarratzetik larrainera udatiarrentzat auzoko biztanle trabarik ez eragiteko horri esker auto gutxiago izan dabie bazterretan, segurtasuna hobetu du bideetan eta zerbitzu publiko bat bezala erabilia izan da ere larraineko biztan lehengandik. Kiroletan eskubaloian Europako oligako multuen faseko lehen jardunaldia zuen atzo bidaso ataldeak tatran preso kontra Eslovakian, ogoi eta zazpio bost galdu du, izotzokeian ormadik nanten etxean galdu du ere bar da lau iru, hortan bururatzen da ormadirentzat, frantziako kopa. Zortzi terditan izanen da berrizail nagusia, Gero arte. Zortziak eta bost dira goizberin segitzen du euskal irratietan gure gomitarekin lau gazte interneteko seme alabak. Ala orkesten duzue, zuen burua, bada komunikabidea sortu duzuenek Lukas Iriart gurekin, egun Egunon. Bai, par euskal erriko gazte komunikabidea sortu duzue, atzo, orkestu zenuten beraz prentsari. Zerra nahi du gazte komunikabide bat, Lukas? Bela, hilean hendik, ez, ez ginen, ez ginen, ez gira laubak arreketan dean, amar bat gazte gira uh, sortu dutena proiektu hori, lauek aurkeztu dugu, baina amar bat gazte biltzen uh, gira hortan uh, Ipar Euskal Herreko Iru Provinzitatik edo gidenak. Eta beraz bai, uh, zer da gazte komunikabideak, beraz hor uh, uh, gure kasuan, uh, erabaki dugu Ipar Euskal Herreko Gazte Komunikabideak sortzea, uh, xare sozialetan hori narrituazena. E, beraz, formatu berezi bat duen e, gaz, e, komunikabide bat da. E, Gaur egun e, gazteak giren, e, bela unaldia, e, xarri sozialetan ezia izan da. E, betitanik ibiltzen gira xarri sozialetan. Izen aixi eldenako, jakintzak partzakatzeko, ahemantzeko. Eta bertan e, diren e, e, edabide nagusien editoreak, en fet, gure ezetik kanpoko editoreak dira. E, beraz, hor bazen gezkizate bat, e, Uh, kontsumintan egituen uh, eduki gehienak uh, izkuntza hegemonikoetan egiten ziren, eta beraz, uh, labak idugu, beraz, iparruxerriko gazte komunikabide bat egitea, uh, iparruxerriko gazteak egindakoa eta gazte entzat. Uh, Baina uh, lehen arretan horiek lau gazte, lau langilez izte eta ondoan laguntza ilak, hola da, <coughs> estrukturatua edo batean? Ez, euh, lau, lau hauek talde trinko bat dira, ben, ez gira langile, eh, proiektuan. Ah, doz. E, mementuko dirurik di ez dugu proiektu horretan, beraz, euh, luzatzen dugu de jaldia ere. Eh. Uh, baren, bon, gero berantagoinen dugu eh, esfera kampaina bat, berba. momentu bon, mementuko ez dugu dirurik, beraz ez gira, ez, ez gira, ez gira langile ez. Uh -huh. Ah, doz. Beraz, atzo ikusi dugun argazkian, zoetz izte, uh, talde trinkoko laukideak beraz, izenak uh, ja, horretaraz teko berdin? Bai, beraz, uh, Ion Andre Iberia, Andrea Ibarra, Aizidola Vini, eta uh, gire ataldea hartan. Lukas Iriart, beraz, zu. Eta hori, nondek abiatu da proiektua biztandena, bon, uh, xare sozialetan murgiltzen zistela egunerokoan, erabiltzaile gisa, baina ez da hola muntatzen uh, komunikabide bat? Ba, hastapenean hainpatu ginoen, eh? utxune hori bat zela. Uh, Gazten hartan mintzatu ginen, uh, xeratu ginen, uh, uh, oli parte casen bilduginen bela sa mahbaz gastet des touy need one screen euh reparer ce rigolarte fait ilu print taco gastier que ta bilduginen et pas touy need bela seher et bilduginen il y a dany qui fait ta bilduginen il y a qui te coca n'un formatuko edukiak bereziki comme choumiten Eta beraz, veras ben aurain or, abien point contacte qu'il a chez Zenne Rudy David. Euh ben bon, mais en Facebook eta Instagram kontuak. toi e, laster, la star c'est tout qu'il a YouTube, Twitter e, e, be, teshale, ele, e, lalik, goulet, eta ta veste sur les réseaux sociaux tout ça, Spotify et euh surtout pour les tout la les podcast et ta et ta veras ça Je lui donne pensait tout de jadanik garantis je sais c'est là il paraît serait rien il y a l'année qui me dit Lena et David qui a une carlane euh ibilcea euh Gaster Uh, irakurtzeko uh, pushibitatea izanenda uh, gure Davidaren bitartez. Mm, Euskal Eda Bidekin, meraz, el Karlana ere, eh, izango du badak, ordean bada, bada, bada, zer da bada, nondik etorri da izen hori? Uh, etzen, gazte komunikabideik, eta hori, nipareuskal gian komunik, gazte komunikabide bat bada, dugu, hori azten maratzeko zen eta bestaldetik ere, e, sekatzen ginean bat Simplea, e, eta e, Franceses eta Euskaraz bermaneran e, auskatzen zena. E, zagatik, eta bai hartez dute egan, e, gure Davidiak e, badu uskedea ipar euskalegiko gazte guziek zuzentzea, eta euskalegian bizi diren gazte guziek zuzentzea, eta beraz, e, hartun dugularik, e, izkuntzaren errealitatea ipar euskalegian, behar hartzen gira, elebiduna izan ber dela, e, Gazte komunikabide hori, uh, hori bete baina eberimadur. Beraz, uh, gure xare sozialetan izan indirene eduki guziak, bi izkuntzetan agertuko dira. Hor mementuko, bideo uh, edukiak uh, um, ekoizten asiko gira estiuntatiko iki. Eta beraz, uh, soinua bideoan, Euskana Zbaimada, frantxesez ezpik titulatu izanen da, eta aurkako ere izanen da. Hmm. Eta gero, berantago, soinu edo podcastak adibidez, bi izkuntzetan izango dira. Uh, bai, beraz, xarri uh, zuzaitan edatzen duguna bai Gero, izan dira eduki batzuk bakarrik euskaraz, beste batzuk bakarrik frantzisez Eta horren arabera, beraz, uh, parada izan da edo euskaraz edo frantzisez ikusteko gauzak ere Bailan chari soztetan edatzen duguna, bai bihizkontzetan zen. Mm. Bon, gazteak informatu, gaztean ikuspegitik, hori uh, da beraz zoen mezu nagusia. Zertan aldatzen da gazte baten ikuspegia, helduago baten gandik, edo noiz arte gira gazte, ezagito, piskat argitzeko uh, gazte konzeptu hori, Lukas Iriart. Beraz, beti konzeptu komplikatu bat da hori. Um... Uh, noiz arte gira gazte, bon, guk uh, teorizatzeko piskatori, erabaki dugu gure zibla ez aitea ama xei, ogoita xei uh, adintartean diren uh, gazte, uh, gazte enganaz zuzeltzea, eh, erabaki dugu. Uh, gero uh, teorizatzea zer, zer da gazte bat, zer du desberdintasun, uh, ez du batei komparatu, zegoela. Bon, ene ustez, uh, uh, ez du balio horako ikerketa batean jotea, hau uh, fet, simpleki, erabaki dugu gazteak sortzea, Et la vidéo là, voilà, ce goût là, Gastec conchumitokuozdena et d'utena. E, sortuko surtout du eta là et tata tokuoz de là. Euh benana benana benai une espèce de les qui des bonitations là de consumir garaia eta garaia la na de là va dit tous les euh en tweetater euh exploitateur ça et internet eta que que dugu internet avait les choses là qui était ordonnant de je ne ustez Eta kontsumuan, con baliatzen baituzu, informazioak kontsumitzen da variatzen maituzu information conchu mitzenda orain à share sociale en bitartes gallego bai puisque tu chuché à Italie ben uh, on là on a acheté nouveau c'est ta bai j'avais chose là Uh, beraz, bai, konsumitenda da uh, uh, edukia euh bon bah ola ola la ultime de goût les abisskillera ben un bon paradis en enda erea gaibatsuk a chakon ki uratseko gouk kadivisa les choses de tête na igitu gogiti e mankisuna Eta, beste, eta beraz horonek, ne du, bi doboz minuta artean. Eta gero izanen ja, hostilat guziz, inentugu story formatuko emankizun bat. Eta, bertan, enparada izanen da, beraz, hastean izan den aktualitatearen bilan bat egiteko, oroko rean. Eta, beraz, beraz, bai, adiet, storyak, ogo urduz ikus gai dira bakarrik, eta story batek erotendu hamark segundan maksimo. Zitemadugu, bost, storyiko... Segira bat, berroita marxi gunda dira, uh, bisikifite kontsumitzen den zerbait da. Baina, austiara, uh, ipatzen uh, duen bezala, uh, Euskal Eda Bidea ekin uh, arremana, afe, arremana dugu, Eda uh, Bidea batzuekin, uh, eta uh, Iparra Euskal Eriko uh, Eda Bidea ekin horrekorean. Eta guk uh, uh, proposatuko dugu zubiak egitea, berazadizidez, aktoritate bat, eipatzen uh, dugularik, laburki, uh, interesabari madu gazteak, xakonkiago uh, eta jaztatzeko gai hori, bebi diratuko dugu Eda Bidea betara, Euh, edo guk ere laster ere ekoistuko ditugu beste formatuko euh, eduki batzuk edabide ekin elker lanean eta hor ere parada izanenda euh, gaiak chakonkiago tratatzeko mm -hmm. behen bai, xare sh xo selleetan Biskortasunala da nagusie eta, eta fite kontsumitzen diren edukiak dira. Hora, ta hortarako stori famatuak edo, labelikoitu zoe, Instagram eta Facebooken treznan nagusietan dena eta hainitz baliatzen dena. Bon, ebe ala, bada hor da. Lehen e reportaia beraz hostila lehen edatuko duze, untsia komprintu badut? Bai, normalki bai. E, Luramaz naski, eta beraz, momentuz uh, Instagram eta Facebooken eta laster uh, webgune bat, beraz? Ba, hori da beraz, edukerran anak sortuko ditu, uh, asiko gilelarek egiten uh, edabide dezberdinekin. Uh, Euskarri dezberdin zan, izanen dira gure edukiak, formatu dezberdinetan, beraz, bu, webgunea sortuko dugu. Eta bertan, gure egocenitu e, gunti guziak ikusteko e posibilitatea izanenda. Ados, untsa. Lukas Siriaart, gurekin ginuen erramezala, bada, gazte, komunikabideko, kidea dea gurekin egunike? Milezker zuhai.